Vasıl müəllif 31-ci, yəni bölməyə qədəm qoyur və bölmədə buyurur ki Əbisədəl Xudri rədiyallahu -xudr, anhu buyurdu ki: "Ənnehu semi'a Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: İdə əsləməl əbdü fa husna islāmuhu yukeffiru Allahu anhu kullə sayyātin kāna zələfəhā və kāna ba'da zālika al الحسنة بعشر أمثالها إلى سبمائة ضعف وصيئة مثل إلا أن يتجاوز الله عنها Və məallib burada deməli 30-cı bölmədə belə bir bab qoyub ki, və bu husun İslamlımar, yəni ins insanın, yəni bir e, misalman düzə e, kişi gəlir, amma burada kişi-qadın məfhumu yoxdur. Yəni hər bir kişi və qadın bu e, sözə, yəni bu e, bölməyə aidiyyəti var. Və buyurur ki, əgər insan kişi öz İslamını, yəni gözəlləşdirsə, yəni bir insan İslam'a gəlir və İslamı nəyinir, yəni e, Həsən gözəlləşdirir. Nə ilə gözəlləşdirir? Əməli ilə və eytiqadı ilə, imanı ilə və əlaqı və s. Və burada müəlif Əbisədəl Xudur radiyalarının hədsini gətirib ki, deyil ki, o eşitdir ki, Peyğambər Səmə dedi ki, Əgər bir qul İslama gələrsə və İslamını gözəlləşdirərsə, yəni İslama gəlib cahiliyə elədiklər əməllərin tərk edərsə, əgər bir insan İslama gəlib, Və cahiliyyədə elə, elədiklər əməllərin təzən edirsə, necə, bugün gördüyümüz kimi yalancılıq, fırıldaqçılıq, yəni müamilətlərdə allatmaq, nə bilən, bir çox e, dolayıcı fırıldaqlar var ki, yəni cahiliyyədə olduğu kimi, yəni İslamda da bəzilər onu edir. Və Peyğəməsən buyurur ki, yəni kim İslama a gələrsə, yəni bir qur İslama a gəlib, yəni o əməllərin tərk edərsə, yəni İslamını gözəlləşdirərsə, nə ilə gözəlləşdirər? Allah əmrlərinə itaat etməklə və etdikləri qadağanlardan yəni çəkinməklə və nəticəsi nədir? Nəticəsi odur ki, Allah onun bütün keçmiş günahları nəyini yəyər? Bağışlayar. Yəni, məhz İslama gedişin ən böyük neymətlərindən biri də budur ki, məhz insanın İslama gedəndən sonra keçmiş günahları nə olur? Yəni, bağışlanır. Və e, bu günahlar bağışlanından sonra isə Peyğəmbəsən buyurur ki, və bundan sonra nə olar? dir qisas olar. Yəni burada qisas yəni adam öldürmək deyil, qisas yəni əbəz-əvəz. Yəni elədiyin müqabilində, nə olacaq elədiyin müqabilində bir dənə savab, bir dənə gözəl, yaxşı əməl etməyin sənə o ondan 700-ə qədər savabı artacaq. Yəni 1 bir deyil, savablar nədən başlayır? Ondan. Yəni bir əməl İslamda 10 savabdan başlayır və 700-ə qədər inir, yəni artır və başqa ribatı gəlir ondan da daha çox. Və bu, onu göstərir ki, Allah subhanahu wa bu ümməti olan, yəni rəhmədidir ki, məhz ümmətin əcəlin az olmağına baxmayaraq, onların elədikləri savab bir əməl 700-ə qədər inə bilər. 700-ə qədər yəni savab yəni, cəlb eləyə bilər. Ancaq eyni zamanda Allah subhanahu wa ta ta'lanın hikmətindən və eyni zamanda ümməti olan rəhmətindəndir ki, yəni bir müsəlmanın etdiyi günah isə yalnız və yalnız bir günah yəni, yazılır. Yəni insan bir günah edirsə, o ona ondan artıq, birdən artıq yəni, yazılmır. Amma Allah subhanahu wa ta'lanın rəhmətinə bax ki, amma insan elədiyi savab isə ondan başlayır 700-ə qədər qalxmağa. Bu da birbaşa olaraq bu ümmətə Allahusmanların rəhmətinin yəni, geniş olmasını göstərir ki, müsəlmanlardan yalnız və yalnız yəni, günahlardan çəkilib, Allahusmanların itaətinə yəni, yönəlməkdir, itaəti yerinə yetirməkdir ki, hətta ömürlərinin müddətin az olmağına baxmayaraq, yəni bizən əvvəlki ümmətlərin qazandığı sahablara qazanmaq və onlara nail olmaq, yəni olar. Və sonra müəllif burada yenə də ikinci yəni hədisdə təxminən bu mətndə gətirib ki, və bu hədisdə müəllif deməli gətirib nə də Abu Hüreyra radiyullahin hədisinə gətirib ki, qāla Rasulullah sallallahu alayhi və sallam idə əhsana əhdukum islamuhu fəqulə hasənətin biəmləha tuktəbu ilə 700 dəfə və kullə səyyətin yaəmləha tuktəbu lehu biməsləha. müəllif burada əvəllərən ləfsinə isə əvvəlkindən daha dəyişiklik gətirib ki, necə əvvəl ancaq ə, bir qulla bağlamı işdirsə qulla. Və burda isə peyğəmbərsam hər bir misal mana, yəni hədis yəni, umuya ümumiyə şamil edir ki, yəni hər bir sizdən hər biriniz əgər İslam'ını gözəlləşdirərsə, yəni İslama gəlib, cəhiliyyədə elədikləri əməlləri tərk edərsə və müsəlmana aid olan əmərləri yerinə yetirərsə, yəni Allah sənə əmirlərini, Peyğəmbərin əmirlərini itaat edib asilərdən çəkinərsə, deyir, Allah s.ə. onun üçün bir elədiyi yaxşılığa görə 10 savabdan 700-ə qədər artırar. Və əgər bir günah işlədərsə, Allah s.ə. onun üçün yalnız və yalnız onun misli qədərini inyər, yəni yazar. Yəni ondan artıq yəni yazmaz. Yəni heç kim deyə bilməz ki, Allah subhantallahu mənim elədiyim əmələ görə mənə elədi. Yəni, qiyamət günü insan nə edibsə, öz əməlinin də müqabilini yəni görəcək. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.